Beto, ona hemen bertso bat nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko ita. Patxada. Bertxolanean jarrita gaude hori da gure kondena Mila itzekin lan egin behar horretan jarriz kemena Izen ordainak eta aditzak gero biatu izena. Errezeta da nere ustetan oraintxe badatorrena. Patsa da dugu bertso hon baten osagarririk bainena.